Jambo Mpenzi musikilizaji wa radioe Sanga Niro. Karibu kufata tarifa ya habari tulio nayo kwenye ijuma hii ambayo tunaanza na mtasari wake. Zerikari ya Burundi inaomba shirikala umoja wa mataifa UN Kuto iwekea tena tasisi malum inaifuatilia karibu Hakiza binada munchini Burundi Ikieleza kuwa hakiza binada munchini Burundi Zina simamiwa vilizio. watwa Watu watatu walifariki wawiri milango Katika inola kamenge na mmoja tarafani mgongo manga Usiku wa mkia jumahi hii Utaelezo katika tarifa ya habari hii Badia wanagwaki wakitijini rumandali tarafani giteranyi Mkwani Mujinga wanasema wana vukam paka, Na kuingia nchini jirani Tanzania Kutafuta pesa za kusaidia familia Kwa sababu katika kijijini mwao hakuna ajila Kuna haya bira na mengine Mengizedi jiungenasi Jerome ya kizimana niko kwenye Michael Upande apili na saidiwa na Alphonse Kubigima na Kariboni Lejo isanganiro, ni kiboko yao Karibu katika tarifa kamili. Watu watatu walifariki wawili milango katika eneo kamenge na mmoja tarafani mugongo manga. Usikwa kwa mukia ijumahi katika vzyombo vya usalama mbapo wanatowa takwimuhizo. Wanabai ni kuwa waliwofanya wovuo ni wahalifu. sikilizeni ni Desirendu imana musemaji wa polisi nchini Burundi akitafsiriwa na moize misago yani huko mgungumanga ni mhalifu tu alikuja nafikia likuwa ni kama mweze likuwa na nia kujiba kwenye mabae hapo na mashopu anakutaniwa na afasi huko alafu alikuwa na siaha ya, aina ya bar story mhalifu huo alifika kakafiatua marisasi akajegulio watu wawiri moja kafaliki malamoja ungini akapalikuwa hospitali huko laia na sky police wako nafuata lakini sema tu mhalifu huo alishatuka kakimbi ya usiku huo wajana kwa jeru tukampata mara moja bado tunamtafuta hapa kamengi napo ni mhalifu mwingine alikuja Karusha Gourmet katika ua wa Montu watu wili wakapata jeraha mama na mofanya kazi waki. kwa bahati mbaya walipofika hospitalini huko walifariki kuna muandishi wa habari wa Radio Bonesha FM ambaye anashikiliwa na polisi hadi sasa vipi kusikana swala lake hapa sasa kwa muandishi huyo mimi nashukura waya wa Burundi wana wanasimamia usalama wao ni vizuri waliona mtu ambaye alikuwa na nafasi Hajulikani na nafasi hiyo ilikuwa jana ilikuwa matatizo halafu wakaita mara moja polisi ije ione huo mtu ni nani polisi kumhoji wakuta huo mtu hakuna shida yoyote ni mtangazaji wa Radio Bonesha alikuwa anatafuta habari kuona kwamba hakuna shida wakamwachilia hivi uko huru aliyekuwa aliyekuwa akikisikika ni msemaji wa polisi nchini Burundi Desire Nduwimana Tukiendelea na taarifa ya habari katika sekta ya elimu ni kwamba wanafunzi zaidi ya 1150 ndio waliowacha shule mwaka jana mkoa ni Karusi katika ripoti ya uongozi wa elimu mkoa Karusi ni dhahiri kuwa asilimia 10 ya wanafunzi huwa wanatoka kwenye dawati la shule kila mwaka mkoa huo hali inayopelekea uhaba hadi ukosefu wa wanafunzi katika baadhi ya madarasa ya shule zifuatazo zile za msingi kwa hayo yote viongozi wa elimu waahidi kuwa eh, kuwarudisha shuleni wale wote ambao waliacha shule katika miaka miwili iliopita na kufuatilia karibu vilivyowalio bado wale ambao bado wako kwenye dawati la shule ni ripoti Tuli na mwandishi wa radio isanganilo mkwanika karusi Blaise Pascal Kalalumie. Katika sekta ya siyasa pia, serikali ya Burundi inaomba shirika la umoja wa mataifa UN kuto iwekea tena tasisi malumu inayofatilia karibu hakiza binadamu chini Burundi. Katika kuto hotuba yake usikuwa alhamsihi alipokuwa katika mkutano wa 96 na maraisi wa inchi chama wa umoja wa mataifa anawafanyika ana of, kule marikani katika taifa la New York alionyesha kuwa haki za binadamu zinasimamiwa vili vio inchi ni Burundi mengi zaidi na Romwald ni Yabivudzi Akiwa karibu na wakuu wa inchi na serikali za inchi wanachama wa shirika la umoja mataifa UN Raisi wa Burundi Everest Ndaishimie alitoa wito kwa jamii ya ki kuzingatia juhudi za Burundi katika mwelekeo wa kuheshimu haki za bin adam alibainisha kuwa tume za kitaifa ziliwekwa kuhakikisha haki za bin adam zinaheshimishwa nchini Burundi Ikiwa ni pamoge na tume ya ukweli na marithiano CVR na ile ya kutatua mizozo ya arithi na miliki nyingine CNTB Na hali hii wakikisha kutokuwa na haja ya tume nyingine za kimataifa Kudunisha Burundi kwa kuipatia tasisi malumu za haki za binadamu ukamisha juhudi Burundi inatasisi tofauti za kutetea haki za binadamu Membeni ya tume ya kitaifa ya haki za binadamu ambayo hivi karibuni iliwekwa kwenye daraja la A. Tunatasisi ya kitaifa ya kukinga mawaji ya kimbali na makosa mengine ya jinai na kivita. Tunapia baraza kula kitaifa la kueshimisha makubaliano ya umoja wa kitaifa pamoja na tasisi ya musuluhishi wa kitaifa. Katika kiwango cha diplomasia, Raisi Ndaishimiye anatamua jitihada za Burundi kwa kufufua uhusiano wa inchi yake na majilani pamoja na washirika wengine hasa umoja wa ulaya katika mazungumzo kamili ya kisiasa na jitiga ajipongeza Raisi Evalice Ndaishimiye. Burundi s'est engagé à normaliser et à Burundi, il y a à kukufua uhusiano kati na washirika wake pamoja na kupata nafasi stahiki katika mataifa. Burundi inaridishwa na hatua ya kurekebisha uhusiano kati na shirika la Umoja wa Ulaya kupitia mazungumzo ya kisiasa yenye mzizi katika maelewano na kuheshimiana kwa pande zote mbili constructif et respectueux entre les deux parties. Raisi wa Burundi aliomba pia kuzingatiwa kwa bara la Afrika katika baraza la usalama la umoja wa mataifa kwa kuwa nilo bara peke ambaro hali katika kundi la wanachama wa kudumo na lina wakilishwa kwa kiwango kidogo katika jamii ya wanachama wasio siwa wa kudumo hali ambayo husababisha Afrika kuendelea kuathiriwa na uonevu wa kihistoria wa kutengwa katika chombo hicho muhimu sana anahitimisha raisi ndaishimie. Isang -no. Sasa 7 na dakika 29 katika studio za Radio Sanga Niro na tarifa ya habari hii katika sekta ya Kilimo. Kuna uhaba wambegu zirizo chaguli wa Zabdiyazi, Maharage na Soya kuhusiana na maitagi ya wakulima wanao jandalia musimu wa Kilimo. Unao karibia ni matamshi yaki waziri anayoshuliki anayo ya Kilimo. Ijumahi huko mkua ni Kayanza katika mkutano na wandishi wa habari. Deo Giderurema anaeleza kuwa yote hayo ya na vile wakulima tayari walishaeli lewa muhimu wa matumizi ya mbegu zilizochaguliwa ili kuongeza mavuno yao. Anawatolea wito viongozi wa ofisi za kilimo mkoa ni kuongeza, kuongeza kuongoza katika ongezeko la mbegu chaguliwa. Tumsikilize anatafsiriwa na Moize Misago hakutungi nka sitano changwe chuo badala ya kufuga ng'ombe watano au kumi wa au 10 wa ambao wana uzalishaji wa leta tano kufuga ng'ombe mmoja wa ambaye anatoa uzalishaji mzuri ili kupunguza wasiwasi wasi huo unaohusiana na uzalishaji huo mdogo wa ng'ombe wa zamani unasikia kwamba ng'ombe hao wa wana uzalishaji sawa na ng'ombe mmoja wa kisasa. hiyo ndio sababu tunahamasisha wafugaji wa kubwa ningependa kutangaza kuwa tarehe utekelezaji wa mpango huu wa serikali haitabadilika ambapo tumekuwa iwe ni Mwaro bahati bururi tumoelezea wale ambao wanataka kufuga ng'ombe wao kwamba umiliki wa ardhi yao umekusudiwa kwa miradi mingine ya maendeleo juu kukoresha kwa bashasha ni habari inayohusu ufugaji wa ng'ombe au wanyama wote kwa ujumla katika mazizi aliyokuwa anasema kuwa tarehe iliyotolewa ni ile ile na haitabadilika. Katika sekta ya jamii baadhi ya wanawake wa kijiji Rumanda litarafani Gitaranya mkwani Muyinga wanasema kuwa wanavuka mpaka na kuingia nchini jirani Tanzania kutafuta pesa za kusaidia familia zao ukosefu wa ajira. katika jamii yao ndio sababu ya ondokaji wao huo katika nchi jirani. Dona Sieng runziza wa waliwo chaguliwa kwenye kijinji hicho. Anaeleza kuwa utafutaji wa ajila nchini Tanzania kwa wanawake. Ulianza kulipotiwa palipotoke ya wangezeko la idadi ya watu katika enewo hilo. Mengi zaidi na Omer Dwayo aliezuru enewo hilo kenda nyene na maguru kakaruka na maguru ni na 5 tu kwenye kijiji Romandari kwenye urefu wa safari sio zaidi muda wa dakika 10 kwa mugu ili kufika mpakani akina mama wakazoe wa maeneo haya wanaeleza kuvuka mpaka kwa malengo ya kusaka pesa za kusaidia familia zao wanajuza kupata 1000 shilingi za kitanzania kwa kazi za kilimo wanazozifanya kuanzia saa 12 Subuhi hadi sasita mchana Aida ukosefu Wajira wa nchini Burundi Nimoja wapo sababu zinazuafanya Wavuke mpaka Ikiwemo pia ongezeko la watu Kijijini hapo Ongezeko hilo likiwa Nisababu ya mashamba kuwa madogo Akina mama hao wanaeleza Kuwa baadi ya wale wanaosafiri Hadi mbali ya mpaka Hujikuta kwenye shida za malipo Huku wakipigwa Hadi kunyima mishahara yao. Hadi kunyima mishahara yao. Inapotokea kukajitokeza raia. Anaedai kunyimo haki yake. Inakua fursa kwa viongozi wa mita. Pande zote mbili. Kukaa na kujadili na muna ya kusuluhisha tatizo. Asema donasi ya ngrunzi iza. Mmoja mwa viongozi wa serikali za mta. Anaejuu kuwa... Ujirani wa raya wa Burundi na raya wa Tanzania Ushwari Kiashirio kikiwa kuchangia chembe-chembe za magi Soko na Kadarika Hali inayowafanya kuishi salama Shukrani Omer Nduwayo. Na katika sekta ya afya ni kwamba kiwango cha chapombe kilichomo katika kinyoaji kilichoba tizwa karibu. Kina paso kupunguzwa ni maoni yao. baadhi ya waliwokuwa kikitumia kizamani kinyoaji hicho. Ambao walizungumza na mwandishi wetu. Alipuwa kuta tarafani mukaza jijini bujumbura. Watu hao watimayo watulea. Wito wale wote ambao bado wanaendelea kutumia kinyoaji hicho. Kujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj ku, ku, ku, Kijulika nacho kama karibu kubifanya kiasi kiasi kwa maslahi ya afya yao. Mufuatano katika sekta ya mazingira kwa kuitimisha tarifa ya habari hii. Mufuatano wa kufanya vitu baridi huundwa na vifaka dhaa pakkiwaemo chombo chumba baridi na fridge. Kulingana na Silvestre Manirakiza mtaalamu mtalamu kufanya vitu baridi kunako zingatia mazingira, mufatano wa vitu baridi unachangia katika ukuaji wa maendeleo endelevu. Anatoa mfano wa uhifadhi wa bidhaa fulani kama vile karata na kwa muda mrefu bila kupoteza ladha yake. Aidha Silvestre Manirakiza anabainisha kuwa nchini Burundi, muf Tano wakufanya vitu baridi haupo katika sekta ya kilimo na ulaji isipokuwa majokofu. Hadi hapa mpenzi msikizaji sinaraziada isipokuwa kutolea shukrani. Shukrani zangu tena za dhati zimwendei Alfonso Kubuima nambaye almeniunganisha kimitambo. Jero mea kizimana ambaye nimekufikishia tarifa ya habari hii na kuambia kwa herini. Tukutani hapo saa kuminamoja.